Сторінка 26. У великому білому кухлі жив дух хлюб-хлюб, у високій склянці дух дзень дзень У тендітній філіжанці з кавою оселився пх. а у двох старовинних різьблених келихах, що стояли на окремій полиці, господарювали дух Курамир і дух кюмисрех. Тато казав, що ці келихи вирізьбив із сандалового дерева Наш давній предок для якогось князя Тож вони звалися княжими Коли до кухлика наливали тепле молоко Хлюб-хлюб повнішав, роздувався Набирався найобийкої пихи І поважно витав над своїм запашним будиночком Дзен-дзен був веселоном, який обожнював пепсі-колу коли вистрілювали її греливі бульбашки, дзень-дзень сміючись підстрибував разом із ними, пірнав у піну та здіймав у склянці справжні морські хвилі. Дух пх, вважав себе аристократом. Він злітав над гарячою філіжанкою, тьмяним тоненьким струменим на довгій ніжці, гордовито розхитуючи з боку на бік». Лише Курамир та Кюми-Сарех не переінакшувалися. Адже до княжих келихів ось уже понад 300 років нічого не наливали. У світі вже й не існувало напоїв, що їх колись пили старовинні правителі. Проте Курамир та Кюми-Сарех цим не переймалися.